Частина перша. Правила принциповості. Правило один. Дійте рішуче сьогодні. Час обмежений. А що ви зробили, аби приборкати вашого тигра, Джиме? Мій другий мотиваційний виступ проходив добре, поки я не почув ці слова. Проблема полягала в тому, що їх вигукнув генеральний менеджер. Великий керівник, 500 осіб, які зараз очікувально дивилися на мене. Я розповів йому про те, як покинув юриспруденцію і заснував власну компанію, про результати, яких ми досягли з нашими клієнтами. Йому цього здавалося недостатньо. «Що саме вас цікавить?» – уточнив я. Зараз із висоти свого досвіду я навряд чи спитав би це в критика. З вашого дозволу зауважу, що ви невисокий на зріст. Я такого дозволу не надавав, але мій тигр гарчав доволі голосно, тому я промовчав. І ще з вашого дозволу додам, що ви маєте зайву масу тіла. Це вже переходило всякі межі. На мою думку, такий відгук був би доречнішим під час індивідуального сеансу Готовий побитися об заклад, що ви не зможете за 12 місяців стати жокеєм і взяти участь у перегонах під егідою клубу жокеїв, які транслюватимуться на телебаченні У цей час я міцно тримався за кафедру, щоб не впасти Це смішно Чому? Я не вмію їздити верхи. На його обличчя з'явилася зухвала посмішка, як у кіношного лиходія, який зрозумів, що загнав героя в пастку. У такому разі приборкати цього тигра буде дуже цікаво, чи не так? Моїм мозком проскочив дивний електричний струм. Він безперечно має рацію. Це буде дуже цікаво. Я дізнаюся більше про 10 правил і про себе також. Я або підтверджу дієвість правил і підкріплю їх аргументами, або визнаю, що вони хибні і їх слід позбутися. Якщо я не зможу досягти чогось надзвичайного за допомогою 10 правил, як можна очікувати, що їх використовуватимуть інші? Чи це взагалі можливо? Чи може людина, яка у школі ненавиділа фізкультуру, а зараз мала зайву масу і була в поганій формі, через рік взяти участь у кінних перегонах, які транслюватимуться на телебаченні в прямому ефірі? За допомогою десяти правил приборкання тигрів. Потрібно було це з'ясувати. І Я посміхнувся у відповідь критикові. Так як це робить герой, коли усвідомлює, що в нього в кишені є необхідний інструмент, щоб вирватися з лап одія. Я сказав йому, що погоджуся, якщо він дасть мені один місяць на збір інформації і підготовку плану. Він розплився в усмішці. Ми потиснули руки. Почалась нова пригода. Перевірка реальністю. Повертаючись додому того вечора, я почувався доволі добре. Я вийшов із дому вранці гладким бізнесменом, який збирався виступити перед персоналом зі сфери торгівлі. Тепер я повинен був через рік узяти участь у своїх перших кінних перегонах, які транслюватимуться на телебаченні. Ми ніколи не знаємо, які зміни принесе день. Але все мало інакший вигляд, коли я дивився у вікно потяга. Я навчався у великій лондонській середній школі. І, наскільки мені відомо, там не було стаєнь. Що й казати, після наших витівок на обідніх перервах іноді бракувало туалетів, придатних для використання. Я відвідував кінні перегони двічі. В обох випадках це були корпоративні заходи. І в обох випадках я зосереджувався на інших аспектах відпочинку. Я нічого не знав про перегони. Я не знав нікого, хто брав у них участь. Я не міг піти у відпустку, щоб досягти цієї мети. Потрібно було забезпечувати сім'ю і сплачувати іпотеку. У мене не було зайвих коштів. Ще більше я засмутився, коли прийшов додому, відкрив пляшку холодного пива, увімкнув ноутбук і почав читати про жокеїв. Чи знали ви, що вони зазвичай прокидаються о п'ятій ранку і починають роботу о шостій? І що важливо, вони тренуються шість днів на тиждень, дванадцять місяців на рік, включно із зимою. Чи знали ви, що учасники перегонів без перешкод вважать 48-57 кг? На цьому етапі життя в мене не було ваг, але я полюбляв пиво і обожнював карі. А ще я пригадав, що під час останнього медичного огляду важив близько 76 кг. Потрібно було позбутися 25% маси тіла, і я не знав як. Я дізнався, що жокеї підтримують хорошу форму. Для мене це стало несподіванкою, адже досі думав, що всю роботу за них роблять коні. Я взагалі не займався спортом протягом 17 років, відколи закінчив школу. А ще дізнався, що жокеї зазвичай вперше сідають на коня у віці від 6 до 12 місяців. Як не намагався та знайти історії про жакеїв, які почали вчитися верхової їзди у 35 років і брали участь у перегонах через 12 місяців, так і не зміг. Це не дуже обнадіювало. У цей час я застосував інструкцію. Чудово укладена для того, щоб захищати мене. Вона містила перелік раціональних, на перший погляд, перешкод для мого задуму. Я розпочав боротьбу, яка тривала впродовж наступного року. Боротьбу з тигром. Правило перше. Дійте рішуче сьогодні. Час обмежений. Перейдімо до справи. Справжня відмінність між тими людьми, які озираються назад у будинку для літніх людей із задоволеною усмішкою, знаючи, що вони писали свою історію, і тими, хто відчуває образу і розчарування, знаючи, що їхню історію диктував тигр, полягає в тому, що перші діяли. Вони припинили роздуми і щось зробили. Ви погоджуєтесь? Ми надто довго обмірковуємо ідею, перш ніж її втілити. Не поставити на карту компанію чи щось подібне, а вивчити можливості. Не потрібно, щоб ця ідея була правильною або ідеальною. Залучіть інших, почніть розмову, отримайте пораду і заохочення. Змиріться, що такого поняття як «правильний» не існує. Зробіть сьогодні щось інакше, щоб дослідити цю ідею. Дійте! Звісно, це все звучить абсолютно очевидно. Дослідимо, чому тоді ми так рідко бачимо рішучі дії. А також дізнаймося, чи зробите ви сьогодні щось, щоб приборкати вашого тигра. Чи з розумінням кивнете, прочитавши цю очевидну пораду, проігноруєте її, а потім дивуватиметеся, чому ця книжка не принесла вам великих результатів. Пригадайте найбільшу проблему, яку вам потрібно вирішити на роботі. Можливо, вона навіть не стосується ваших посадових обов'язків, але ви хочете її вирішити. Це може бути підвищення ефективності роботи деяких членів команди. Або усунення недоліків у робочому процесі. Або покращення роботи з клієнтами. Або підготовка презентації ваших сміливих та інноваційних ідей розвитку продуктів для ради директорів або отримання нової посади чи підвищення. Встановіть розумні часові межі для втілення цього задуму. закрийте цю книжку на мить і подумайте як слід. Тепер, коли ви знаєте, чого хочете досягти, і розумні часові межі для цього, я хочу трохи ускладнити вам завдання. А що якби я запропонував вам 10 мільйонів доларів за те, що ви досягнете задуманого втричі швидше? Як це змінює ситуацію? Який задум змусив би вас відкласти цю книжку, встати з крісла і почати діяти? Куди ви поїхали б? Кому б зателефонували? На який літак сіли б, щоб отримати цю вагому суму? Відірвіться від книжки. Подумайте. Зосереджено. Що ви зробили б? У мене є для вас хороша і погана новина. Спочатку погана. І я не збираюся розлучатися зі своїми важко заробленими грошима. Тепер хороша. Вам не потрібні мої гроші, щоб здійснити рішучий вчинок, який ви щойно визначили. Наша робота – це найзахопливіша пригода в нашому житті після сім'ї. Це та сфера, в якій ви можете випробувати себе, зробити вагомий внесок і суттєво вплинути на інших людей. Вам не потрібен хабар від мене, щоб перетворити свій наступний робочий день на цікаву пригоду. Дійте! Негайно. Перше правило закликає вас діяти рішуче сьогодні. Ви вже знаєте, що вам потрібно зробити, щоб досягти швидких змін на робочому місці. Часові межі цього правила – сьогодні. Ми вже визначили, що це абсолютно очевидно. Можливо, ви хочете отримати назад гроші за таку просту пораду. Знову відкладіть цю книжку і зробіть це. Зараз. Як усе пройшло? Якщо ви це зробили, вітаю. Ви подолали перший бар'єр. Не зробили? Чому? Ах, як. Я розумію. Ми всі розуміємо. Ці відчуття знайомі кожному. Але дехто їх переборює. Виправдання, які ви наводите, всього лише результат роботи тигра. Ні, зараз не надто пізно. Так, ви могли б знайти номер телефону, якби захотіли. Так, це чудова книжка, але вона нікуди не зникне після дзвінка. Навпаки, на той час вона стане ще важливішою для вас, бо ми обоє будемо приборкувачами тигрів. Вітаю. Ви зустрілися зі своїм тигром. Тепер він вам знайомий? Після того, як ви зустрілися з тигром, подолайте страх і дискомфорт, який він викликає, і наважтеся на вчинок. Не послаблюйте запал. Перестаньте переконувати себе, що ви зробите ще смилевіший вчинок завтра. Зробіть це зараз. Завтра буде не легше. Буде так само але на вас тиснутиме усвідомлення, що сьогодні ви злякалися. Який у вас пульс? Ви це зробили? Ні? Зателефонуйте другові. Зателефонуйте йому негайно. Справжньому, сміливому другові, який досягає результатів, а не лише заспокоює вас порожніми фразами. Запитайте в нього, чи є якась причина не зробити цей рішучий вчинок зараз. Зателефонуйте йому зараз. Хто вписує це речення у вашу історію? Ви чи тигр? Навіщо ви придбали цю книжку, якщо не для того, щоб приборкати свого тигра? Якщо хочете почуватися добре, можете придбати гарну книжку із саморозвитку, доповнену гіпнотичним компакт-диском. Приборкувати тигрів означає жити на повну. Ви готові до цього? Після того, як ви здійснили рішучий вчинок, можете перегорнути сторінку. Щоб ще більше підбадьоритися, зайдіть на сайт TamingTiger.com і перегляньте фільм «Я не хочу здійснювати сміливий вчинок». Це ваша історія. Ви ось-ось напишете в ній нове речення. І хто знає, куди воно вас приведе. Це справді захопливо. Прокидайтеся і починайте діяти. Чому я пропоную вам діяти рішуче сьогодні? Перше правило дає вам п'ять великих переваг Перше Воно показує, що вас зупиняє лише тигр Друге Воно порушує ваші звичні патерни заспокоєння тигра і демонструє їх вам Третє Воно змушує вас взяти на себе зобов'язання Четверте Воно часто дає відчутні результати і потужний імпульс. П'яте. Воно допомагає вам прокинутися. У решті розділу я поясню вам ці п'ять переваг. Правило 1 показує, що вас зупиняє лише тигр. Коли обдумуєте рішучий вчинок і вагаєтесь, ви посилюєте своє самоусвідомлення. Зверніть увагу на свій внутрішній діалог. Вас зупиняє лише тигр. Ви можете уявляти собі всілякі жахи. Це інструкція – велике творіння тигра, але не дійсність. Невдовзі ми повернемося до інструкції. Будьте щирими! Єдине, що заважало вам здійснити рішучий, сміливий вчинок, про який ви думали, – це тигр. Чи не так? Для мене особисто правило один особливо важливе і проблематичне. Воно мені не подобається, але я його потребую. Воно змушує мене дивитися в дзеркало, сумніватися, танцювати зі своїми демонами і визнавати свою нерішучість. Якщо я це робитиму щиро і сміливо, мені доведеться здійснити задумане. Щоразу, коли мені це вдавалося, результат виявлявся чудовим, а процес менш страшним, ніж я очікував. Я впевнений, що ви теж це помітите. Коли ми доходимо висновку, що нас зупиняє віддій лише тигр, тоді дізнаємося, де знаходиться наш ворог. Щойно помітили тигра, можете почати його приборкувати. Правило 1 і порушення паттернів. І ви, і я – істоти звички. Як із вивиста річка, ми обираємо шлях, що завдає нам менше болю на регулярній основі. Ми помічаємо це найбільше, ніж річка помічає камінь, який вона обтікає протягом тисячоліть. На відміну від річки, ми можемо пробиратися через камені чи під ними, або ж руйнувати їх. Правило 1 порушує наші звичні патерни поведінки. Крім того, воно показує нам ці патерни, поглиблюючи самоусвідомлення. Чимало наших патернів формується в підлітковому віці. Нерідко вони є життєво важливими на цьому етапі. Потім нам дуже некомфортно і страшно їх змінювати. Тому багато хто на це не наважується. Усвідомивши ці звички, ви зможете чесно проаналізувати їхню ціну для вас і нагороду, яку отримаєте, змінивши їх. Після того, як ви порушите ваші патерни і поглибите самоусвідомлення, вам буде важче дотримуватися цих стратегій. Порушення патерну рішучим учинком, зазвичай пов'язаним з іншою людиною, саме собою змінює ситуацію. З'являється інша енергія. Ця річ стає сильнішою за вас. Узгоджуються терміни і кроки, подальші гіпотетичні Ця річ починає жити своїм життям. Ви перестаєте її контролювати, а отже ваші патерни вподобання і звички стають другорядними. Частіше порушуйте свої патерни. Скористайтеся іншим видом транспорту. Відвідайте інший супермаркет. Запроваджуйте довільні зміни і спостерігайте за результатом. Тигр – істота звички. Звичка нас присипляє. Зараз ми з вами прокидаємося. Рішучий вчинок для участі в забігу. Наступного ранку після мого інтернет-дослідження я здійснив рішучий вчинок. Зателефонував єдиній людині серед моїх знайомих, яка цікавилася кінним спортом. Його звали Стівен. Нагадаю, що я нічого не знав про кінні перегони. Розповів Стівену про парі і запитав його думки. Навряд чи тобі це сподобається. Чому? Уяви, що ти стоїш на сидінні мотоцикла, втричі вищого за звичайний. А ще тобі не можна триматися за руки як лише за його середину. Потім хтось інший, не ти, розганяє мотоцикл до швидкості 56 кілометрів на годину і відпускає. Хм, продовжуй. Ну, з часом тобі доведеться збільшити швидкість, якщо ти хочеш перемогти. Збільшити швидкість? – запитав я насторожено. Так. Тому ти починаєш штовхати кермо руками вперед-назад і підніматися, опускатися, щоб досягти швидкості 60 км на годину. Відтак ти відпускаєш одну руку і починаєш різко махати великою палкою, щоб утримувати цю швидкість до кінця забігу. Звучить ризиковано. Так і є. А як щодо положення про охорону праці? Вони ж не можуть просто так дозволяти небезпечні трюки на телебаченні. Мені дадуть захисний жилет? закритий шоломи з вирізом? Адже я стоятиму на сидінні мотоцикла на такій швидкості? Ні. Тобі дадуть шовкову куртку, яку ти одягнеш поверх тонкого захисного костюма. А ще шапку, але якщо бути зовсім чесним, вона не допоможе в разі сильного падіння, особливо якщо кінь тебе вдарить. Ти сказав вдарить? Звісно, це може трапитися, якщо ти впадеш. Он як? У такому разі чи є все дінь паски безпеки, щоб зупинити падіння? Ні. До того ж, залишатися на коні під час зіткнення небезпечно. Буде краще, якщо тебе відкине геть. Справді? На якій швидкості ти казав? Близько 60 кілометрів на годину. Але тільки подумай. На майданчику може бути 14 коней, кожен із яких важить півтонни і спирається всією масою на чотири ноги, взуті в гострі металеві підкови. Якщо ти впадеш, краще опинитися подалі від них. Справді? Отак. Гаразд. Дякую, Стівене. Бувай. Бувай. Хороша вийшла розмова. Підбадьорлива. Правило один і зобов'язання. Зобов'язання – це обіцянка, яку ми даємо собі або іншим. Для того, щоб дати обіцянку, потрібно ухвалити рішення. Як нам відомо, ухвалення рішень вимагає зустрічі з тигром. І ви, і я знаємо, що в житті не буває досягнень без зобов'язання. Але як досягнути цього містичного моменту зобов'язання? Моменту, коли задній хід стає неможливим, і ми вирішуємо, що рухатимемося вперед. Ми все ще не впевнені, як це зробимо але вирішуємо взяти на себе відповідальність за реалізацію мети. Саме в цей момент ваше життя змінюється. Такі моменти змінили наш світ. Олександр Флемінг зобов'язався донести до громадськості інформацію про пеніцилін. Джон Кеннеді зобов'язався організувати висадку людини на місяць. Вони були всього лише людьми. У них були свої тигри. У цьому вся суть. Це е, один із найважливіших абзаців цієї книжки. Як досягти зобов'язання? Відповідь. Зобов'язання випливає з рішучого вчинку. Рішучий вчинок не випливає із зобов'язання. Перечитайте ще раз. Подумайте. Ви з цим погоджуєтесь? Зобов'язання забезпечує результат. Рішучий вчинок наближає нас до зобов'язання, а не навпаки. Дозвольте пояснити вам, як це відбувається на прикладі моїх перших занять з верхової їзди. Тепер я знаю, що стати жокеєм я зобов'язався не тоді, коли уклав парі. Я зобов'язався зробити це через кілька тижнів. Уклавши парі, я не спалив жодних мостів, не здійснив незворотніх змін. Тоді задній хід ще був можливий. Відтак рішучий вчинок привів до знайомства з жінкою на ім'я Джі Армітадж, і ми взяли зобов'язання одне перед одним. Саме відтоді все змінилося. Зобов'язання взяти участь у перегонах Через кілька днів після укладання парі всі мої 76 кілограмів сиділи біля жвавого сера Кіта Мілза, засновника компанії Air Miles Nectar, яхтсмена і у недалекому майбутньому одного з авторів заявки Лондона на Олімпіаду-2012. Поки я жував трайфл, він запитав мене, чим я зараз займаюся. Я йому розповів. Він фиркнув у відповідь. Відтак думка про те, що цей любитель трайфлів вагою 76 кілограмів стане жокеєм, так його розвеселила, що він поділився нею з усіма присутніми. «Як довго ви займаєтесь верховою їздою?» – вигукнув один із гостей. «Я двічі катався на поні», – відповів я. Це їх неабияк насмішило. Я вже не міг дочекатися, коли почнуться промови. Через рік, коли я взяв участь у своїх перших перегонах, я поділився цією новиною з кітом. Він не скупився на привітання, а я був дуже радий позбутися тягаря, який не давав мені спокою з того вечора. Я не планував, що моя наївна відповідь кітові стане рішучим вчинком, але так склалося. Реакція гостей мене дуже, мені дуже допомогла. Того вечора я здійснив рішучий вчинок, відмовившись від решти трайфла. Ой, з того моменту я дотримувався дієти. Фрукти їв лише до обіду. Відмовлявся від печива на зустрічах із клієнтами і замінив звичайний десерт вечірніми прогулянками. А ще того вечора я вирішив, що невдовзі зіткнуся зі ще одним страшним фактом. Думка про те, що я маю сісти на коня, жахала мене. «Яку мету ви ставите перед собою?» – запитала мене жінка, яка записувала мене на перше заняття. «Мені сподобався її підхід. Я хочу взяти участь у перегонах під егідою клубу жокеїв через 12 місяців». Мене записали на наступний день. Я чітко відчував хвилювання, яке панувало на майданчику наступного дня. Вочевидь, дівчата чекали на когось цікавого і прийняли мене за цю людину. На їхніх обличчях промайнув сумнів, щойно я вийшов із машини. Невдовзі я зрозумів, що жокеї зазвичай стрункіші. А ще вони, як правило, вдягнені в бриджі й чоботи для верхової їзди, а не в джинси і гумові чоботи. Ми всі з нетерпінням чекали на вас. Моя приваблива вчителька всміхалася мені, бути жокеєм доволі приємно. Розкажіть, чим ви займалися? Де їздити верхи? Під чиїм керівництвом? Сьогодні я сяду на коня вперше. Не знали, як звали тварину, на якій я мав їздити того дня, подумки я називав його тригером. Він зневажливо заіржав, коли його привели назад у станю і замість нього привели доббіна. Дівчата повернулися до своєї роботи на подвір'ї і навіть не попрощалися зі мною після заняття, яке відбулося у формі повільної прогулянки. Наступної п'ятниці я пішов у папи з друзями. Ми говорили про те, як минув тиждень, і я сказав їм про парі. Їхні очі розширились. То який рішучий вчинок ти здійснив сьогодні? Я розповів їм про трайфл, про фрукти і відмову від печива, про прогулянки і урок верхової їзди. Їх це не вразило. Та хіба це рішучий вчинок? Я був голодний, а кінь був великий. Для мене це була рішучість. Ні. Половина країни дотримуються дієти, а більшість семирічних дівчаток вчилися кататися на поні. Я вправно переклав відповідальність на них. Тоді що ви пропонуєте? Та це ж очевидно. Зателефонуй тренерам із кінного спорту і переконай когось із них навчати тебе. Схожа, ідея з перекладанням відповідальності була не надто вдалою. Не знаю, як ви ставитеся до того, щоб телефонувати і просити про допомогу зайнятих і впливових людей, які посідають важливе місце в багатомільйонній галузі. Мені ця ідея не дуже подобалася. Мій тигр гарчав. Тренерів із кінного спорту можна описати по-різному. Це підприємці, продавці, бізнесмени, роботодавці, наставники, знавці тварин, менеджери з логістики, прогнозисти і тактики. Але вони точно не ідіоти. Бажаю вам успіху, Джиме, і ви можете в будь-який час прийти до нас прогулятися і допомогти, якщо забажаєте. Але на одного зі своїх коней я посадив би вас не раніше, ніж через кілька років. Це була одна з найвічливіших відповідей, яку я отримав. Усе зводилося до того, що я надто старий, надто важкий і не вмію їздити верхи, не кажучи вже про участь у перегонах. Я вирішив зателефонувати у клуб жокеїв і у школу кінного спорту. Там я отримав таку саму відповідь. Ніхто не міг мені пояснити, навіщо потрібні вікові обмеження. Але й ставити їх під сумнів ніхто не хотів. Це був дуже цікавий тиждень для десяти правил і для самого приборкувача тигрів. Цього тижня я взяв на себе зобов'язання. Звідки воно взялося? З емоції. З того, що я вийшов далеко за межі своєї комфортної, звичної сфери існування і усвідомив, що можу взаємодіяти зі світом. У той час взаємодія відбувалася на його умовах. Чи зможу я їх змінити? Ще одним джерелом емоцій була різка негативна реакція на моє прохання. Це справило на мене доволі цікавий вплив. Я захотів довести, що вони помиляються. Спостерігалася ще одна важлива тенденція. Мені давали однакову відповідь. Я знав зі свого професійного досвіду, що коли група людей наводить однакове пояснення, чому щось неможливо – це наслідок дії інструкції. Переконань і припущень, які виникають в окремих людей або груп, і починають сприйматися як реальність. Вони існують у будь-якій групі. Це велика перевага аматора. Саме тому ми даємо консультантам наші годинники і платимо їм за те, щоб вони стежили за часом. Під час зустрічі з друзями наступної п'ятниці я їв салат без заправки і пив газовану воду. Я попросив їх назвати найрішучіший вчинок, який спадає їм на думку. Вони порадили мені зателефонувати одній із найвпливовіших осіб у британському кінному спорті протягом наступного тижня і попросити її про допомогу. Тигр загарчав ще гучніше. Ніщо не могло підготувати мене до тієї реакції, яку я отримав. Усі, кому я телефонував, приймали дзвінок або швидко передзвонювали мені. Всім це було цікаво. Всі хотіли, щоб це відбулося, і пропонували допомогу. Особливо я хотів поспілкуватися з Майклом Колфілдом, головним виконавчим директором Британської асоціації жокеїв. Зараз вона називається Асоціацією професійних жокеїв. Звісно, він добре знав, які вміння потрібні жокеєві. Була лише одна проблема. У мене не було номера його телефона, тому я написав електронного листа на адресу, вказану на сайті асоціації. Через 10 хвилин мені зателефонували з незнайомого номера. Джиме? Це Майкл. Через кілька днів я вечеряв із Майклом і жінкою, про яку раніше не чув – Джі Армітадж. Про селище Лембурн, у якому знаходився пап, я теж раніше не чув. Проте до кінця вечора я чітко усвідомив, що Лембурн – один із трьох найбільших центрів кінного спорту в Англії. Тоді це були лише слова. Проти невдовзі я усвідомив реальність, побачивши при світлі дня вервечки бігових коней, що видовище мені досі захоплює так само, як вперше. До кінця вечора я трохи більше дізнався про мініатюрну і дуже вродливу Джі, енергія якої відчувалася на відстані. Як з'ясувалося, Джі – одна з перших жінок, які брали участь у перегонах Grand National найвідоміших і найнебезпечніших кінних перегонах в світі. Вона першою серед жінок перемогла на фестивалі Челтенгем – найпопулярніші змагання з конкуру в Британії та Ірландії. Вона залишається однією з найуспішніших жокеїв жінок усіх часів. Я дізнався, що Джі, заручена з Марком Бредберном, невдовзі вони одружилися – професійним учасником перегонів із перешкодами. Марк посів друге місце в Grand National на коні Lord Atterbury через кілька місяців після нашої зустрічі. Кількома тижнями пізніше він переміг в Ascot Chase на коні Hand in Hand. Я також дізнався, що тепер Джі працювала персональним асистентом такого собі Ентоні Пітера – AP. Маккоя, кавалера Ордена Британської імперії. Звісно, про А.П. Маккоя я теж не чув. Мабуть, мені слід було краще підготуватися. Маккоє є рекордсменом за кількістю перемог у перегонах із перешкодами. Він отримав престижний трофей BBC у номінації «Людина року в спорті» в 2010 році, випередивши успішних гольфістів, кубка райдера і провідних футболістів. Я їв салат і жодного разу не вимовив слово «трайфл». Майкл і Джі теж не звертали уваги на таці з десертами. Після вечері Джі принишкла і задумалась. «Що ж, гаразд! Якщо ви справді готові, я вас тренуватиму. Ви маєте приїхати сюди о сьомій ранку в суботу». Я попрошу Кенді Морріс відкрити крамницю раніше, і ми купимо вам спорядження. Відтак ми підемо на двір Мартіна Бослі і подивимося, як ви коней. Потім спробуємо записати вас на перше заняття до Тіни Флетчер. Ви правильно здогадалися, я ніколи не чув про Кенді, Мартіна і Тіну, а мав би. Що ви на це скажете? «О ні, тепер у мене проблема. Худко завести машину і поїхати до Лондона. Чи потиснути руку, яку мені простягнула ця жінка через стіл? Якщо я це зроблю, моє життя зміниться назавжди, і я знав, що наступні тижні не будуть легкими». Ми потиснули руки. «Чудово! Мушу бігти. До зустрічі в суботу о сьомій ранку». Джі Армітадж пішла. Це був неймовірний поворот. Рішучий вчинок раптом привів у мою команду легенду кінного спорту. І тієї миті, коли я потис руку Джи Армітадж, я дійсно взяв на себе зобов'язання. Заднього ходу не залишалося. Я мав взяти участь у перегонах, хоч які виклики стояли переді мною. Гра почалася. Правило 1 – приносить вагомий результат. Мій рішучий вчинок приніс вагомий результат протягом місяця. Я оселився в Лембурні. Мене вчила правити конем конкуристка світового рівня Тіна Флетчер, яка має право готувати олімпійців. Моїм тренером була легенда кінного спорту Джі Армітадж. Я дотримувався фітнес-режиму і дієти, розроблених тренером Джейсоном Куком, який готує професійних жокеїв у Лембурні. Я щоранку їздив галопом на бігових конях. Ні, в мене не було прихованого таланту. Джі попросила в тамтешньої громади виділити мені найбезпечнішого коня, який у них був, і чудовий чоловік на ім'я Мартін Бослі відгукнувся на це прохання. Кінь думав за мене. Але я був там щодня, вправлявся в сідланні коня, розмовляв із працівниками стайні та вчився. Це була частина вагомих результатів на шляху до перегонів. Я припускаю, що ви хотіли б зрушити з місця, перемогти, а не просто взяти участь. Отримати хороший, переконливий результат і зробити життя цікавішим. Якщо ви здійсните рішучий вчинок сьогодні, можна лише передбачити, яким буде результат. Невже вам це не цікаво? Правило один змушує вас прокинутися. Усі ці люди чекали, щоб допомогти мені. Усі ці пригоди чекали, поки я не прокинувся, не зіткнувся віч-навіч із тигром і не почав їх проживати. Це останній і, мабуть, найважливіший наслідок застосування правила 1. Правило 1 змушує вас прокинутися. Ми проводимо стільки часу у своїй голові, в товаристві наших страхів і спілкуємося з подібними нам людьми, які підтримують наш погляд на світ. Правило 1 – це перше із правил принциповості. Я зарахував його до цієї категорії, тому що воно допомагає об'єднати наше полохливе, обтяжене тигром «я» з нашим справжнім «я». Правило 1 робить нас ціліснішими. Воно починає вести нас у тому напрямку, в якому ми справді хочемо йти, а не в тому, в якому нас ведуть страх, бажання догодити іншим та звички. Наважившись на сміливий вчинок за правилом 1, ви виливаєте відро холодної на сплячий дух. Це правило ставить перед нами виклики, веде до того моменту, в якому з'являється можливість взяти на себе зобов'язання. Тому в мене таке питання до вас. Який рішучий вчинок пробудить вас? Матиме такі самі результати, як моя угода з G-Armitage, і зобов'яже вас втілити свою мрію разом з іншими людьми. Відсутність дій, продовження сну призведуть наслідки. Ви можете залишатися в безпеці. Ви можете продовжувати стагнацію. І так нічого кращого тоді не буде. Людський дух потребує росту. Але тигр цьому перешкоджає. Не звинувачуйте нікого, крім себе, якщо ця неймовірна можливість під назвою «життя» стагнує. Ви вже здійснили свій рішучий вчинок? Ви здійсните його завтра? Справді? Гаразд. Варто коротко зупинитися на цьому, перед тим, як перейти до правила 2. Завтра. Отже, ми зіткнулися з найбільшою брехнею. Завтра буде інакше. Завтра я діятиму рішуче. Завтра я приборкою цього тигра. Тигрів приборкують не завтра. Рішучі вчинки не планують на завтра. Все це відбувається сьогодні, зараз. Це зміна в нашому ставленні до тигра, а не план. Саме тому це правило один, а не десять. Адже завтра нічим не відрізнятиметься від сьогодні. А тигр ще один день писатиме вашу історію. Ще один удар – по вашій впевненості. Існує лише сьогодні. Існує лише зараз. І так буде завжди. Змініть своє ставлення до себе, змінивши своє ставлення до зараз. Робіть те, що хочете робити. Час здійснити рішучий вчинок. Насолоджуйтесь. Ваш хід. Аспекти правила 1, в яких тигр хоче відвернути вашу увагу. Правило 1. Дійте рішуче сьогодні, час обмежений. Рішучий вчинок здійснити нескладно, але й не дуже легко, як ви вже пересвідчилися. Різниця між тими, хто може розповісти чудову історію в будинку для літніх людей і тими, хто шкодує про втрачений час, полягає в тому, що перші діяли. Ви це можете, і це варто зробити, щоб написати свою історію. Закликаючи здійснити рішучий вчинок, правило 1 наближає вас на 5 кроків до вашої справжньої історії. Воно показує, що вас зупиняє лише тигр. Воно порушує ваші звичні патерни заспокоєння тигра і демонструє їх вам. Воно змушує вас взяти на себе зобов'язання. Воно часто дає відчутні результати і потужний імпульс. Воно допомагає вам прокинутися. Приклад 1. Кріс Стівенсон Я завжди хотів озиратися назад із думкою про те, що відвідував різні місця і пробував різні речі. Це ж твоє життя і твоя історія, чи не так? У 2005 році я закінчив університет і розпочав кар'єру в закупівлях. Про переїзд до Австралії вперше задумався в 2007 році, але нічого не робив для цього. Моя інструкція е, переконувала мене, що в мене недостатньо грошей для цього. Влітку 2009 року мені довелося змиритися з тим фактом, що в мене депресія. Мої довготривалі стосунки закінчилися одночасно із завершенням великого проєкту на роботі. Попереду було ще більше рутинних завдань. Це був складний час. Здавалося, потрібно ризикнути, щоб зрушити з мертвої точки. Того літа мій друг порадив мені почитати про приборкання тигрів. Наприкінці листопада я ухвалив сміливе рішення переїхати до Австралії. Але в мене там не було роботи а фінансова безпека важлива для мене. Одного вечора, просидівши перед екраном ноутбука хвилин зо 30, я глибоко вдихнув і натиснув «Замовити зараз». У мене був квиток до Мельбурна в один бік. Мій рішучий вчинок за правилом 1 змінив усе. Правило 1 продемонструвало, що насправді єдине, що стояло між мною і моєю давньою мрією – Оплата кредитною карткою, 24-годинний переліт і великий грізний тигр. Після придбання квитка шляху для виступу не залишалося. Гроші було витрачено, і я не міг попросити їх назад. Зрештою, я ж йоркширець. Пригадую, як я гуляв Мельбурном у день прибуття. Ішов дощ. Я був безробітним, розгубленим. Спантеличеним, стомленим після перельоту і самотнім. Поселився в жахливому хостелі і від того було ще гірше. Почувався наляканим і шокованим. Ніколи досі я не опинявся в такому становищі. Вкотре за цей час мені довелося переписувати свою інструкцію. Я припускав, що якщо житиму в хостелі, то зустріну там таких самих людей, як я. Мені було би з чого почати. А склалося інакше. Невдовзі я зрозумів, що буде дуже важко, але моїх грошей мало вистачити на три місяці. І я налаштувався на перемогу. Я не наважувався думати про відступ, бо не хотів повертатися. Страх поразки не зупинить написання моєї історії, але зупинить намагання здатися. Часом мене охоплювали сумніви. Мені здавалося, що покинути людей, які мене люблять, було егоїстично. Що я дію неправильно, втікаю і думаю, що трава на тому боці зеленіша. Такі емоції виникали в мене, коли довго лишався на самоті. Я усвідомлював, що те, що я покинув, насправді було дуже добрим. У якийсь час я вирішив, що якщо ця мандрівка не принесе нічого, крім нового погляду на речі, це вже буде непогано. Правило 3 і 10 стали дуже важливими на цьому складному етапі. Я знав, чого хочу досягти. Мати чудове життя і облаштувати побут. Хоча не був впевнений на 100%, якими вони насправді мають бути. Новий початок і пригоду. Я не очікував, що це буде настільки важко, але 10 правил Джима з приборкання тигрів додали мені сили. Я усвідомив, що кожен день буде легшим за попередній і все ставатиме на свої місця. Кожен день був великою сходинкою на крутих сходах. Я знаю, що досяг бажаного. Щоранку я їду на роботу повз пляж і усміхаюся. Я завжди думаю, я це зробив, мені вдалося. Коли я почувався найбільш самотнім та ізольованим, мені безперечно допомагало правило 10. Спочатку я думав, що це лише впертість і страх поразки. Я не знав, що робитиму, якщо повернуся до Англії переможеним. Але книжка «Іди туди, де страшно» показала мені, що я не просто впертий. У мене є сила і характер. Це значно підвищило мою впевненість. Відповідно до правило 9, у мене були практики і засади. Мої засади полягали в сумлінному виконанні обов'язків. Робота була ключем до візи і довготривалого перебування в Австралії. Якщо я дотримувався дисципліни в цьому, зможу насолоджуватися всім іншим. Мої практики полягали в тому, щоб частіше казати «так». Я дуже товариська людина з теми, хто мене знає, але буваю замкнутим із незнайомцями. Проте я не відхиляв запрошення на жодний захід протягом перших шести місяців в Австралії. Барбекю, швидкі побачення, вечірки, посиденьки в пабі після роботи з людьми, яких я практично не знав, і навіть вікенд у Новій Зеландії. Зараз я маю чудове коло друзів у Мельбурні. Правило 5 теж було важливим. На початку 2009 року я написав листа до австралійської філії моєї організації. Зазначив, що маю намір переїхати до Австралії і працюватиму там, і додав своє резюме. Відповіді не отримав. Через день після звільнення з посади в Англії прийшов лист від відомої міжнародної мельбурнської компанії, в якому мені пропонували пройти співбесіду на посаду менеджера зі стратегічного сорсингу через 4 дні після приїзду. З'ясувалося, що тогочасний голова відділу закупівель входив до ради директорів, і він зберігає моє резюме. Інструменти для приборкання тигрів знаходяться навколо нас. Це була саме та посада, якою я прагнув. У моїх планах було знайти роботу менеджера або посаду в значно більшій компанії. Тут я отримав і одне, і друге. Минуло два роки, і мені все ще подобається моя робота. Мій керівник йде з компанії наприкінці 2011 року. Я виконуватиму обов'язки голови відділу закупівель і претендуватиму на постійну посаду. Крім того, я створив нову інструкцію щодо того, як боротися з нападами депресії. Я можу реагувати на початкові почуття, вивчати їх безпосередньо з урахуванням контексту. Наприклад, не дозволяти втомі зіпсувати мій день або уникнути ситуації, які мене дратують. Раніше обидві ці обставини надовго пригнічували мене. Вони змушували мене хвилюватися, сумніватися в ухвалених рішеннях, у моєму майбутньому і у моїх друзях. У всьому. Тепер, коли я краще розумію свого тигра, я бачу, як він впливав на мою історію, зокрема, в питанні браку грошей. Він також впливав на моє ставлення до змагань. Я не любив займатися спортом через страх поразки та взагалі побоювався конфронтації. Гадаю, моя депресія була теж із цим пов'язана. До того ж, мій тигр заважав мені поводитися рішуче у стосунках. Усвідомлення того, що я приборкав свого тигра, значно підвищила мою впевненість. Я думав, якщо я можу зробити це, то можу будь-що. Я відчуваю стільки гордості і задоволення, коли розповідаю іншим про свою подорож. Я надзвичайно задоволений тим, що роблю, тому не дуже хочу зараз щось змінювати. Проте я розумію, що здатний на значно більше. У всіх сферах життя. Приборкання мого тигра дало мені змогу відчути свою силу. Пам'ятаю, як збагнув, що я його приборкав. Я їхав Мельбурном поблизу моря в щойно придбаному автомобілі з відкидним дахом, увімкнувши музику. Саме таку картинку змальовувала мені уява кількома роками раніше. Я їду в автомобілі у світлі сонця, насолоджуюсь життям і можу робити все, що забажаю. Рішучий вчинок – це каталізатор змін. Ми здатні на неймовірні трансформації, але для того, щоб це усвідомити, треба поставити себе у складну або незнайому ситуацію. Відтак вам доведеться пливти або потонути. І цей вибір простий. Зрештою, це ваше життя і ваша історія. Чи не так?